Iubiți colegi purtând același hram Sunt 40 de ani O veșnicie De când întâia oară ne porneam de aici Ca o superbă hergelie de mângi neștiutor De bici și ham Eram frumoși Purtam văpaia pură care se arată întreaga pe figură. Acum iată-ne, și mai frumoși, De frumusețe grea interioară, Care ne face poate mai sfioși, Căci n-are focul viu de primăvară Al aștrilor puternic și geloși, Ci doar surâsul palid, Care înseamnă căldura blândă A soarelui de toamnă. E și Înțelepciunea unei vieți E să o trăiești Pe fiecare treaptă Prin ceea ce e propriu Și să înveți A-i da necontenind Măsura dreaptă Să-i dăm De ce acceptatei bătrâneți Prilejul de a ne O clipă Prin tot ce a fost recoltă Și risipă Noi toți ne-am pregătit cândva de zbor, aici, între aceste ziduri sfinte. Azi am venit să ne rostim în cor recunoștința inimii fierbinte. Omagiul cald al nostru al tuturor a dus acum, Liceului prin care am cunoscut întâia consacrare, Tot ca elevi, dar azi mai silitori, Venim să strângem generoasa mână A unor fără seamări profesori. Celor de aici și celor din țărână Întotdeauna le vom fi datori. Căci tot ce le plătim până la moarte, Din ce ne-au dat, e doar o mică parte. Ne-am adunat să spunem fără glas, Prezent, în numele unor prieteni genus aici, Acei care au rămas, De vreme sau târziu, Sub triste cetini. Să ne împlinim cu cernicul popas la cerul lor cu astre scufundate Ce așteaptă azi un semn de pietate Suntem aici pentru a răspunde acum la întrebarea Ce ați făcut în viață? E o întrebare de sfârșit de drum? Eu cred că nu răspunsul încă în față ci în clipa când îl vom rosti, oricum ne-ar fi. Cărunt sau încă negru părul, doar urma noastră spune adevărul. Ne-am adunat aici ca să adunăm acest teribil adevăr al vieții noastre. Cu tot ce era mândru sau funest, timbiruinți, speranțe și dezastre, să nu rămână în pulberi niciun gest, Ci, însumat, ca un mirabil număr, Să-l ducem împreună, toți, pe umăr. Ne-am adunat să ne copilărim, Să dezgropăm din noi crenguța verde A unui veșnic tânăr viflaim, Pe care sufletul nici când nu-l pierde și încărunțiți cum suntem să l trăim din nou în cântecele și în credința care din leagăn ne-au scăldat ființa iar dacă ai scris ca orele de azi să bată a suprema întâlnire aprindeți-vă sorii din obraz fiți numai bunătate și iubire și orice cuvânt Rostiți-l în extaz sărutul cel din urmă, ca și întâiul, să ne vecheze flăcări căpătâiul. Prieteni și colegi, bine ați venit în lupta noastră crâncenă cu timpul. Hai să ne credem încă la zenit. restaurați deci pentru o zi Olimpul. Dați întâlnirii nimbul cuvenit, din mână în mână cu pe mari să treacă. Zeii bătrâni știu încă să petreacă.